Vid punkten A säger författaren 8200 man infanteri 18 bataljoner slut parentes, 4 parentes artilleripjäser Punkten A är belägen nästan mitt ute på den stora slätten Ungefär 1,5 och en halv kilometer öster om Ribzi Och 1 kilometer väster om molaje Povljenki Som ligger alldeles i brynnet av den 2 kilometer breda och fyra en halv kilometer långa skogen. Vid punkten B upplyser oss författaren. 7800 man kavalleri. Parentes 109 skvadroner. Slut parentes. Dessa skvadroner är uppställda direkt bakom det förutnämnda artilleriet. Och med front mot nordost. För punkt C vet författaren att berätta valakregementet regimentet man i reguljärt kavalleri. 12 skvadroner. Slut parentes skvadroner. Dessa skvadroner avvaktar cirka 200 meter söder om orpen Jokavtski. I ett skogsparti cirka 3 kilometer långt och en kilometer brett. Åtskilt från den västerutliggande Jokavjetski skogen. Av ett tillflöde till Vorsklapp. Om punkten D säger författaren: Trupperna i belägringsverken: 1100 man infanteri (2 och en halv bataljoner) slut parentes. (200 man kavalleri (4 skvadroner, slut (2 artilleripjäser. Dessa trupper är uppdelade i två avdelningar. Den större av dem ligger omedelbart utanför Poltavas befästningar i sydvästlig riktning medan den mindre har fattat posto ungefär en kilometer österut bortom en liten skogsdunge och intill floden Borskla. Vid punkten E konstaterar författaren Trossen 2000 man kavalleri parentes 25 skvadroner slutparentes ett mindre antal avdelade infanterister, ett okänt antal kosaker och zapporåger, 28 artilleripjäser. Denna tross är uppställd vid den södra änden av orten Porchkorjavka. Cirka 3,5 kilometer bakom artilleriet ute på slätten och 4 kilometer väster om Poltava. Vid punkten F meddelar författaren olika avdelningar utanför kartan vid nedre varskla 1800 man kavalleri parentes 16 skvadroner slutparentes Här finns på kartan bara en pil som pekar mot söder och bort från slagfältet Detta om de svenska styrkornas placering Ryska styrkor GL vid punkten G är författarens beskrivning av utgångsläget följande. 25 500 man infanteri, parentes, 51 bataljoner, slut parentes, 73 artilleripjäser. Inom ett kvadratiskt område, 1000 gånger 1000 meter, ungefär en och en halv kilometer väster om Vorskla, i den norra änden av Jokavtski, Avvaktar både ryskt infanteri och artilleri den väntade svenska attacken. Grupperingen ligger tämligen oskyddad ute på slätten men är starkt bemannad. Vid punkten H konstaterar författaren. 9000 man kavalleri, 85 skvadroner, 13 artilleripjäser. Här är Sarens första bastioner till skydd bakåt. Tio redutter eller skyddsvärn utplacerade i form av ett T mitt i den två kilometer breda glipan mellan skogen i väster och skogen i öster. Det är tänkt att med sitt artilleri stoppa svenskarnas frammarsch. En mycket stor kavalleristyrka avvaktar bakom det T-formade befästningssystemet. Vid punkten i, säger författaren. Skanslinjen. 4000 man infanteri. Parentes 8 bataljoner. Slut parentes, 16 artilleripjäser. På kartan ser man att dessa enheter står omedelbart framför det T-formade redutssystemet. Bara 150 meter från de fyra svenska artilleripjäserna. Soldaterna bör alltså ha haft god ögonkontakt med varandra innan sikten började skymmas av krut, rök och damm. Vid punkten J upplyser författaren. Posteringen vid Jokavski 1.000 man infanteri parentes (två bataljoner 1.000 man kavalleri 8 skvadroner slut parentes.